A butik eladója Először azt hittem, az anyja az, mert naponta láttam megérkezni őt a kocsmához, és elmenni onnan, de mikor az a nő elment a gyerekkel, az igazi anyja hirtelen megjelent, és kiabálni kezdett. De nem a nőnek, hanem egy férfinak, aki a kocsmából jött ki. Egy ideig vitatkoztak, majd mindketten visszamentek. Ezért nem is volt furcsa, hogy elvitte a nő azt a kislányt. Aztán mikor zártam a boltot úgy hat óra körül, Megjelent a kislány anyja, és elindult az sarok felé, aztán néhány perc múlva visszajött, és keresgélni kezdett a kapuajban, ahol szokta őt hagyni. Kisőrnagy Sokszor látta, hogy ott hagyta a babakocsit az anya? Eladó Hát, úgy háromszor négyszer hetente, az biztos. Volt, hogy csak egy órára, de volt, hogy egész délelőtt, vagy délután ott volt a gyerek. Kisőrnagy Sírt a kislány ilyenkor? Eladó nem, nagyon jó gyerek volt, nem sírt az soha, csak nézelődött vagy aludt. nagy. Mit szólt, mikor nem találta a gyereket a kapuajban? Eladó Elkezdett jaj veszékelni, meg kiabálni, aztán lement a gödörbe, és nem sokára jöttek maguk, gondolom valaki telefonált. nagy. Ha látná az elkövetőt, aki elvitte a gyereket, felismerni? Eladó Nem is tudom. Olyan mindennapos kinézete volt, mint itt a legtöbbnek. nagy. Hogy érti ezt? Eladó. Hát olyan szakadt, ha érti, mire gondolok. Mint egy hajléktalan, loncsos haja, koszos ruhája, ilyenek. Az arcát nem nagyon láttam, mert egy nagy napszemüveget hordott. Olyat, mint a hetvenes években hordtak, ami az ember fél arcát eltakarja. Ez már nem is divat. A Pékség Eladója Bejött a nő, és kért egy kis dobozos gyümölcslevet és egy kakaós csigát, aztán fizetett, és kiment a kislányhoz. Beszélt hozzá, aztán eltolta a babakocsit. Az anyja is kijött, kiabálni kezdett, de aztán visszament a kocsmába. Kisörnagy Sírt a gyerek, amikor a tettes eltolta a babakocsit? Próbált ellenkezni? Eladó Nem sírt az, inkább jókedvű volt. Kisörnagy Ismerhette az elkövetőt? Eladó. Talán igen, de lehet, hogy csak hasonlított az anyjára, azért nem sírt. Egy ilyen kis gyereket könnyen meg lehet téveszteni. Tudja, a nővérem lánya is korú, de néha azt hiszi, hogy én vagyok az anyja, amikor vigyázok rá. nagy. Ön látta a legközelebbről az elkövetőt, még beszélt is vele. Felismerni, ha látná? Volt valami különös rajta, amit megismerne? Eladó. Szerintem, ha látnám, felismerném. Elég jó az arcmemóriám. Van olyan rajzolójuk a rendőrségen? Tudja, mint a filmeken, akik lerajzolják a bűnözőket az elmondás alapján. nagy. nagy. Igen, van, van ilyen, majd meg fogja keresni. Ezen kívül észrevett esetleg valamit? A hangkordozása milyen volt, vagy a ruházata? Eladó. A hangja mély volt, kiség arcos. Lehet, hogy elváltoztatta, ha így visszagondolok, de akkor az nem tűnt fel annyira. Tudja, az alkoholistáknak mind ilyen hangjuk van. Ami furcsa volt, az a keze. nagy. Mire gondol? Eladó. Hát, a keze nem passzolt a külsejéhez. Ápolt keze és körmei voltak. Nem illett a piszkos kinézetéhez. nagy. Volt még valaki önnel az üzletben, amikor ez történt? Eladó. Nem, egyedül voltam. Helyettesítenem kellett, mert kilépett az egyik kollégánk, is, még a főnök nem talált embert. Kisőrnagy Hogy hívják a kollégáját, aki kilépett? Eladó Hámori Antónia nagy. Mikor lépett ki? Eladó Úgy egy hete, de még nem találtak senkit a helyére. Kisőrnagy Tudja, miért lépett ki? Eladó Hát azt hiszem meghalt az anyukája, és eladta a lakását, mert vidékre költözik. Tudja, egyedül ápolta a beteg anyját, ezért fel kellett adnia a tovább tanulást. Már majdnem megvolt a diplomája, amikor az anyja lebetegedett. Aztán kellett valami munka, hogy eltartsa magukat, is, két éve itt dolgozott. De most, hogy meghalt az anyja, tovább akar tanulni. nagy. Értem. Esetleg tudja, hová költözött Hámori Antónia? Eladó. Nem tudom, talán Ági tudja. Kisőrnagy. Ki az az Ági? Eladó. Ja, a kollégám, de aznak nem dolgozott. Kisőrnagy. Honnan tudhatja a kollégája, Antónia hová költözött? Eladó. Jó barátnők, tudhatja. Kisőrnagy. Köszönöm a segítségét. Eladó. Bármikor szívesen leírom a külsejét, ha küldik a rajzolót. Virágot locsoló nő a szemben lévő ház erkéjéről. Nő. Tudja, mozgássérült vagyok, sok időt töltök az ablakban vagy az erkélyen. Ez az egyetlen szórakozásom. nagy. Már előzőleg is látta a kislányt az utcában? Nő. Ó, hát persze, szinte minden nap. Sajnáltam is érte, de mit tud az ember tenni ilyen szülőkkel? Én pedagógus voltam, és ha engem kérdez... nagy. Mit látott az nap? Nő. A gyerek már ott volt, amikor kijöttem a petunijákat meglocsolni. Láttam egy nőt, aki a kislánya a beszélgetett. Innen fentről úgy tűnt az anyja, de aztán, amikor feljött a kocsmából és kiabálni kezdett, akkor jöttem rá, hogy nem az anyja volt. nagy. Akkor ez nem tűnt furcsának? Nő. Azt hittem valami rokon vagy ilyesmi, mert a gyerek zokszó nélkül elment a nővel. Vagyis nem sírt, vagy ilyesmi. Kisőrnagy Máskor is volt, hogy idegeneket látott a gyerekkel? Nő Néha. Kisőrnagy Voltak visszatérő idegenek is? Nő Hát nem is tudom. Az eladónő a pékségből sokszor kiment a kislányhoz, és vitt neki ezt-azt. De nem emlékszem visszatérő idegenekre. Kisőrnagy Felismerni a nőt, ha látná? Nő nem vagyok biztos benne, hiszen csak felülről láttam igazán az arcát, egyáltalán nem. Azt sem tudom, fiatal volt vagy idős. Tudtam valamit segíteni? Kis őrnagy. Igen, köszönöm, sokat segített. A pékségbe küldtek egy rendőrségi fantomképrajzolót. A rajzot még aznap elküldték minden határátkelő helynek és vidéki rendőrségnek, valamint bekerült az újságokba is. Az anya nem tudott képet adni a kislányról, így róla is rajz készült. Kihallgatták a másik eladót is a pékségből, aki aznap nem dolgozott. Kisőrnagy A gyerekről készült rajzot mutatja. Látta már ezt a kislányt előzőleg? Eladó Tüzetesen megnézi a rajzot. Talán meg lehet, tudja, elég rövid látó vagyok. Négyes a szemüvegem. nagy. A kolléga nője szerint sokszor volt a kislány kint az utcá hagyva a gödörkocsma előtt. Eladó. Ja, hogy ő? Igen, néha én is láttam, hogy ott hagyta az anyja, szégyeheti magát érte. nagy. A házban lakó hölgy szerint a pékségből vittek néha a gyereknek innivalót vagy péksüteményt. Maga volt az? Eladó. Nem, vagyis igen, előfordult. nagy. Most akkor igen, vagy nem? Maga volt, vagy nem? Esetleg egy másik kollégája? Eladó. Volt, hogy én, igen. Más nem láttam, mert nem vagyok mindig az üzletben. Kisörnagy. Más kolléga nőjéről nem tudott, aki a gyereket? Eladó. Miért? Ez bűn talán? Nem szabad etetni az utcán fél délutánokig ott hagyott gyereket? Bünténynek számít? Kisörnagy. Hölgyem, ne idegeskedjen, csak feleljen a kérdésemre. Eladó. Nem tudom, ki még az alkoholista nő gyerekét, aki egyébként szégyelheti magát. Kisőrnagy. Ismeri Hámori Antóniát? Eladó. Igen, a kolléganőm miért? nagy. Nem a barát nője? Eladó. De az is, miért? Kisőrnagy. Tudja, miért hagyta ott a pégséget néhány hete? Eladó Egyszerű történet. Az anyja meghalt, ő meg nem akart egyedül lakni egy akkora hodályban, és le akar diplomázni végre. A lakásból kapott pénzből, gondolom, vett egy lakást valahol, és a tandíját is tudja fizetni. Kisőrnagy Hol vett lakást? Eladó Tudnom kéne? Kisőrnagy A barátnője nem? Eladó Annyira azért nem közeli, hogy ilyesmit az óromra kössön. Elment, aztán annyi. nagy. Ő is vitt a gyereknek sokszor enni valót, vagy inni valót? Eladó. Néha ő is, igen, de ki nem. Szinte mindenki, aki nap mint nap látta azt a kislányt kint az utcán, az esőben, hidegben, melegben, az vitt valamit. nagy. Tudja, hol lakott előzőleg? Eladó. Nem tudom a címét, valahol itt a közelben nagy Köszönöm a segítségét. Eladó. Nincs mit, higgy el, annak a gyereknek csak jobb lehet a sorsa ezután, mint az előtt. nagy. Honnan tudja? Eladó. Egy kivert kutya életénél bármi jobb. nagy. Még a halál is? Eladó. Nem válaszol.